На жаль, без характерних рис. Звичайний чоловік років 30, чорнявий. Курить цигарки любительські. Часто буває в кіно. Любить пофліртувати з дівчатами. Роберт згадав, що Семен почав залицятися до Клари. І в нього з новим знайомим мало не дійшло до конфлікту. «Як же трапилось, що Семен опинився з вами?» – запитав полковник. «І з ким був раніше?» «Чи, може, тільки не зайшов до кафе?» Дівчата пам'ятали, Семен уже був трохи на підпитку, бо сидів з якоюсь компанією. Якою важко сказати. Кафе модерне, зал вигинається півколом, а Семенова компанія розташувалась у протилежному кінці. Колись там був бар і подавали коктейлі. Коли Семен уже сидів з вами, ніхто не підходив до нього, поцікавився Шульга. Ні, але під час танців... Розмовляв із кимось, пригадала Зоя. Звичайні репліки. У вас гарно виходить, мій улюблений танець. Стривайте, не раз радісно вигукнув Роберт. Здається, ні, точно я пригадав. Він казав, що працює поруч у будинку проектів. Ще казав, глянув на Клару, як зреагує, що у них там багато гарних дівчат. Я хотів зауважити, чого тоді до чужих чіпляється. Це вже було немало. Будинок проєктів, і в ньому працює Семен. Можливо, займається самбо. Навіть відома його зовнішність – вік. Коло пошуків образу звузилось, і полковник, відпустивши молодих людей, збуджено заходив по кабінету. Майор гадав, що вони вдвох негайно поїдуть у будинок проєктів, так Озюренко вирішив трохи несподівано. Доведеться вам поїхати самому, чи то наказав, чи то попросив. Порадьтесь із завідувачами кадрів, перегляньте особові справи, фотографії і підготуйте для опізнання. А я хочу ще раз перевірити коло знайомств професора. Судячи з розповідей, цей Семен нічого не тямить у мистецтві, а пограбував професора кваліфіковано знав, які ікони знімати. Може, хтось керував ним? Лейтенант Пугач виявив у спортивних товариствах тільки двох семенів, які займалися самбо. Але вони відразу довели своє альбі. Один семен Новожилов 13 травня перебував на змаганні у Ворошиловграді. Другий семен Степанов весь день був на роботі. Фотографії цих семенів Показали серед інших Балабану, а також Зої, Кларі та Робертові. Ніхто не опізнав їх. Другий день Шульга переглядав особові справи у будинку проєктів, відбираючи матеріали про всіх семенів. І не тільки семенів. Сенею могли звати також Симона, Овсія, Северина, Сторидона, Сильвестра, Софрона. Майор склав собі цілий список таких імен. Жартував, що скоро стане семенознавцем і що Семене снитиметься йому. Вдивляючись у поспіхом зроблені знімки, майор намагався визначити вдачу того, хто був на фотографії. Прикидав, чи збігається його зовнішність, з портретом злочинця, який намалювали Балабан, а також Зоя, Клара і Роберт. Нарешті на столі перед ним виріс стос особових справ, і Шульга викликав машину. Переніс Теки у Волгу і поїхав у управління. Починався найвідповідальніший момент слідства – опізнання злочинця. Троє молодих людей – Зоя, Клара і Роберт – сиділи в кабінеті Козюренка. Шульга показував їм фотографії Семенів. Вони уважно розглядали кожну. Поки що все йшло гладенько. Суперечок між свідками не виникло. Ніхто із зображених на фотографіях не схожий був на того хлопця, з котрим усі троє познайомилися в кафе. Зоя подумала, якщо вона перша пізнає Семена, далі усміхнеться їй. Підлашний хлопець. Пограбували. Забрали стільки грошей, а він навіть не поскаржився. Мабуть, не такий скупий, як інший. Вона не любила скнар. Їй подобались люди щедрі і компанійські. Вдивляючись у кожен новий знімок, потихеньку зітхала знову не він, а сто стек на столі поволі зменшувався.